Не дивуйся, каже тому читачу, бо й тобі теж буде. Не рівними на світ народжаємось, а рівними вмираємо. А там іще який-небудь пан просить, хто читатиме підпис, то промов каже йдучи мимо благе слово. Боже, милостив буде душі раба твоєго. Хто б і не письменний був, так дивлячись тільки на ті шаблі, на ті панцирі, бундучки і всякі клейдони, перемішані з кістками, з адамовими главами, що повироблювано горорізьбою з міді до з каменем понад тими надгробками. Хто б, кажу, був і не письменний, так і той би догадався, проти чого то воно так викомпоновано». Усяке багатство, усяка слава, усе воно суєта-суєт. І шабля, і булава з бунчуком, і горностаєва кирея поляжуть колись поруч із мертвими кістками. Отже, Ішрам, розглядаючи ту гору різьбу, де читаючи епітафії, засмутився душею, де й каже, Коли Кото гробів, а всі ж то ті люди жили на світі, і всі пішли на суд перед Бога. Скоро й ми підемо, де батьки й діди наші. Да погадавши так, виняв із-за пазухи ще золотий обушок, що отбив колись на війні уляцького пана чи в недоляшка, да й повисів на ризі в Богоматері. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, йде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий. А по кармазинах крізь комір і поли гаптовані золотом. Зверху кирия підбита соболем, підпиравсь срібною булавою, а за ним купа людей чимала. Все в кармазинах, де в саєтах. Ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув. Боже мій! каже. Дасе ж Сомко. А той собі зрадів, побачивши Шрама. Обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітавсь гетьман із Череваном. Черевань так зрадів, що нічого й не міг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тіко А, братику мій любезний. Череваних у назвав гетьман, вітаючись, рідною ненею. Вона аж помолочала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена!» – сказав Сумко, обернувшись до Лесі. «Вам, ясне панно, чолом до самих ніжок!» І взяв її за руку і поцілував як дитину. «Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи!» Леся почервоніла, даже нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обійнявши її руку. Тут-то вже Петро мій догадався, що за гетьман снився череванесі. У них, мабуть, давно вже було з сомком поладжено. Дивно тільки, здалося йому, що черевань, про те, ані гадки. Да, видно, все така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка». Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоть він був і значний козак, да не проти гетьмана. Хоть він був юнак уродливий, да не проти Сомка. Сомко був воїн уроди, возроста і красоти зілодивної», – пишуть у літописах. «Був високий, огрядний собі пан, кругловидий». Русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі. І вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди вже із ним мірятись Петрові? Не пустив шрама сумку у печери, завернув до себе усіма на козацьке подвір'я. А козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем – бо мирянам здумається гримнути іноді й лишній раз кубком, або загомоніти буйними речами, так, щоб не вводили браті в іскушенні, стояв на очибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли у світлицю, а там уже все готово на столі до обіду. Шрами ще разомняв Сомка. «Сокіл мій, – каже, – ясний!» Батьку мій рідний, каже Сомко, я здавна привик звати тебе батьком. Тоді ж Рам сів конець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав.